Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia Most a civil Rádióban, az FM 98 -an. A Demokrácia Most mai szerkesztője Bányai Géza köszönti Önöket. Ez az első alkalom, hogy szerkesztőként részt veszek a műsor elkészítésében, így olyan anyaggal készültem, amely egy kicsit előrevetíti, hogy milyen témákkal szeretnék foglalkozni. Ezeket az anyagokat az elmúlt években készítettem, egy-egy hosszabb rádiós beszélgetés részei. A Demokrácia Most a civil rádió talán legrégebbi műsora. Újonnan jöttként el szeretném mondani, hogy nekem mit jelent a demokrácia most. Skeptikus vagyok a folyamatos anyagi fejlődés világával szemben, kritikával nézem, ami a gazdaságban és a politikában folyik, mert úgy látom, teljesen elszakadt tőlünk, az úgynevezett kisembertől, vagy civiltől. De nem csak az emberek valódi igényeire nincs tekintettel ez a világ, hanem a fennmaradásának alapját jelentő természetre is úgy tekint, mint amit vég nélkül lehet fosztogatni. Bankároktól és politikusoktól nem várom, hogy a sorsunk jobbra fordul. Ellentmondásos a helyzetük, mert ők is ugyanolyan emberek, mint mi, és egyénileg talán maguk is kételkednek abban, hogy a világ jó irányba halad-e. De ellentmondásos a mi helyzetünk is, mert a hatalom árnyékos oldalán élők is ugyanazokat az életelveket vallják, mint a kifosztóik. Ez a világa szívtelen gazdák és az érzéketlen szolgák világa. A kifosztottak is urak szeretnének lenni, őket is a fogyasztás és a gontalan élet illúziója tartja révületben. De nem mindenki hisz a tündérmességben, én sem, azok sem, akik ezt a műsort indították, és úgy gondolom ön sem, ha hallgat minket. Abban hiszek, hogy a változásnak alulról kell indulnia. A modern világrendszer alapja a tömegfogyasztás minden téren. Ha én váltok, és máshogy kezdek élni, gondolkodni, akkor a rendszernek kevés hatalma marad rajtam. A mai három anyag közül kettő erről szól: a felelős ember által fenntartható világról, ahol nem felülről várunk megoldást, hanem magunk alakítjuk a világunkat emberévé. Elsőként azonban Szikra Csabát halljuk, aki 8 évet töltött a hajléktalan ellátásban. A hajléktalanság a polgári szinte teljes elvesztését jelenti, ők a sötét másik oldalon élnek, és naponta szembesítenek az egyéni és közös felelősségünkkel. Két részre hoztanám én ezt a problémát. Az egyik az, amit az ember átél, a másik az, amit tenni tud. Na! Leginkább, hogyha információ lenne a birtokában ezzel kapcsolatban. Ugye, amit mindannyian átélünk, mert itt lakunk a városban, az az, hogy nyáron is, nem csak télen emberek fekszenek az utcán. Hogy most ők hogy kerültek oda, ez egy messzebbre menő dolog. A másik meg az, hogy mit tudunk tenni, hogyha ez a dolog zavar minket, mert hogy lehetünk akármennyire toleránsak, mennyire nyitottak, az tény, hogy az nem egy normális állapota az embernek, hogy az utcán lakik. Tehát ez nem, nem jó, és semmiképpen nem passzol össze az emberi méltóság. És amit mit lehet tenni? Mindenkinek van lehetősége cselekedni, tehát önkénteskedni lehet, én azt gondolom, hogy érdemes is kipróbálni, ha nem gyakran, akkor legalább az embernek életében egyszer, akár csak egy ilyen ételosztás keretein belül, akár éjszakai, segítség a krízis autóban, akár egy fapadra elmenni az ügyeletes mellé beülni, hogyha lehetőség van mert pedig a legtöbb alapítványnál van. Mindeset ez két elég élesen elválasztható dolog még így is, tehát nekem is, mint idézvében szakembernek, én dolgoztam ebben több mint hét évet, van egy szakmai véleményen, másrészt meglakom a Pesti belvárosban, és napi szinten találkozom hajléltalan emberekkel, és bizony még a konfliktusok sem kerülnek el, pedig hát én azt gondolom magamról, hogy az átlagnál jóval megértőbb vagyok, mondjuk velük szemben. Én pont innen indulnék ki, hogy, hogy az ételosztás van való önkénteskedés a legjobb megoldása, vagy pedig mindenki esetben nem is önkénteskedni, hanem saját munkájában találjon valamit, amiben a, a megelőzéssel kapcsolatban tud csinálni esetleg akármit. Mert az egy nagyon jó dolog, hogy adunk ételt a, a hajléktalan embereknek. Hál' Istennek sok helyen kaphatnak ők ételt, tehát éhen halni hajléktalan nagyon ritkán szokott. Sokkal komolyabb probléma az, hogy ez egy új újra termelődő tényezője a társadalmunknak, és hogy ezek az emberek uh, mindig újra és újra, Lecserélődnek, hogy a legbetegebbek, legidősebbek meghalnak, elmennek közünk, és mindig lesznek fiatalok, vagy olyanok, akik olyan élethelyzetbe kerültek, akik újra termelik ezt az embertömeget az utcán adott esetben, illetve mondhatjuk azt, hogy a szállókon, de a kettő között azért nagyon nagy átfedés van. Nem ugyanaz a hajléktalan uh, populáció, akik az utcán, ugyanaz a fapadon, meg ugyanaz mondjuk egy emeltsintű szálláson, esetleg munkásszálláson, mert egy ilyenek is vannak. De vannak átfedések, tehát van egy vándorlás, egy körforgás, ami egyrészt társadalmi okokra is visszavezethető, másrészt az egyén adott élet szituációjára, illetve függőségi állapotára is. Uh -huh. És hát itt jön be egy nagyon fontos uh, tényező, hogy nem is annyira azt érdemes megnézni, hogy ha már, ha már kész hajléktalanokkal hogyan tudnánk dolgozni, ez egy nagyon jó lehetőség a bekapcsolódásra hogy valaki lásson hajléktalan más élethelyzetben is, ne csak akkor, amikor már szegény félig kopogósra fagyott az utcán, vagy mondjuk tarhál, hanem, hanem hétköznapi helyzetben, mondjuk amikor eszik vagy alszik, hanem sokkal inkább az a későbbiekre nézve akár, hogy miután egy alapvető tudást szereztünk, szerzett az átlagember, ember, ahogy te fogalmaztál erről a helyzetről, akkor a saját életébe be tudja ezt illeszteni, hogy ő mint mondjuk vállalkozó, vagy ő mint mondjuk hivatalnok, vagy ő mint mondjuk tanár, és ez nagyon lényeges, erről szeretnék majd beszélni, a fiatalok helyzetéről, a megelőzés, prevenció az ifjúságvédelmen, tehát ő mint mondjuk pedagógus, mit tudna tenni, hogy az ellen, hogy ez a dolog kitermelődjön, újratermelődjön? mindig lesznek hajléktalanok. Az a baj a mostani, nem csak a hajléklánátással, hanem az egész szociális ellátással, vagy akár a, a gyermekek védelmével, vagy bármilyen gondoskodással, segítő szakmákkal, és ennek az elméletével, hogy párhuzamosan fut két dolog egymás mellett. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy öngondoskodás, hogy próbálja meg önmagáról gondoskodni. A másik meg az, hogy rendkívül nagy és erős intézmények. Hát logikusan a hajléktalanok egy része képes önmagáról gondoskodni, és függővé válik az intézménytől is, akár hospitalizálódik. Én ismerek olyanokat, akik kifejezetten jó állapotban vannak, és tudnának önállóan élni, és kapnának munkát, nem tudik össze magukat, érte? Mert róluk gondoskodik az ellátórendszer. Adott esetben van olyan is, aki félig meddig hivatásos van már, vagy hivatásos szenvedélybeteg, vagy hivatásos heroinista, tehát nagyon sok ilyen ember van. És aztán vannak azok az emberek, akik meg, meg nem képesek mondjuk egy nagy közösségben élni, mint az a hobós rác, akit én mondtam, ő mindenhonnan kibalhézza magát előbb-utóbb, pedig egy nagyon jó, jó képességű és jó lelki lelkiállapotú valakitől van szó, csak neki függetlenségre van szüksége. És az a gond, hogy nem találja meg az ellátó rendszer az embert a rendszerben, tehát nem személyre szabottak ezek a szolgáltatások. És ha bekerül egy egy önérzetes uh, ember, aki még ott esetben nem is hajléktalan, nép csak kezdi ezt a pályafutását mm. az ellátott rendszerbe. Nagyon ritkó, hogy a legmegfelelőbb helyszín találja meg magának. Vannak nagyon jó kísérletek egyébként, ilyen közösségibb ellátásra, menedékház nevű intézmény, amit uh, olyan szociálmunkás, többnyire fiatal vagy fiatalos szemléletű kollégák csináltak, akik uh, szakemberként nem érezték jól magukat a rendszerben. Összehoztak egy, egy civil uh, szervezetet, és ezzel a kis baráti bandával csináltak egy meglehetősen jó és nagyon jó pofa és szakmailag is kiemelkedő szállót. Csádok átmerti otthonát és olyan kísérleti programokat csinálnak, amik másokon nehezen férnek be. De hogy amivel ők nagyon jól dolgoztak, az az, hogy beemelték például uh -huh. az önkénteskedést is, vagy a külső adományozókat, és hogy igen aktívak a Facebookon meg. Tehát uh -huh. van az egész mögé egy nagyon komoly marketing téve, uh -huh. trendivé teszik, azt, ami eddig nem volt rendi, mondjuk menekültekkel foglalkozni önkéntesként, rendi én dolgoztam menekültekkel, és igen, előkelő családokból származó budai údi lányok, az én egyébként baráti körömhöz kapcsolódó lányok megjelentek ott, hogy ők szeretnének ezekkel a külföldiekkel dolgozni. Mm. Valamiért ez egy menő dolog. Idegen nyelvgyakorlás, érdekes, újfajta, nagyon elesett emberekről van szó, de sok mm. közöttük a magas intellektusú, adott esetben politikai okból menekülő ember, és mondjuk ez a menedékház, meg, meg kezdi trendivéteni mondjuk a, a hajléktalakkal való foglalatoskodást is, mert hogy, hogy ott vannak ezek a nagyon rossz helyzetben lévő családok, és például velük lehet sportprogramokat csinálni, lehet, és ez nagyon jó, hogy ők megcélozzák, mondjuk esetben a gyerekes családokat, problémás családokat, hogy a, a megelőzni azt, hogy az onnan kikerülő gyerekek szintén végmenjenek ezen az állami gondoskodás, börtönbe börtöne, hajléktalan szállókörön, ami nagyon gyakori. Tehát a, a statisztikák szerint a hajléktalan része nem volt állami gondozott, nem onnan került be pontosabban, így van az ellátórendszerben. Ez így van, mert egy pár évet valahol parkoltak a kettő között. De az első interjúk során az ügyfeleim én most azt mondom, hogy körülbelül Ferénél felmerült az, hogy ő bizony volt állami gondoskodásban. Lehet, hogy csak egy-két évet, de volt. És hogy ez nagyon sok esetben elővetítette azt, hogy amikor ő onnan kikerült, és mondjuk munkásszálóra került, akkor ő egyáltalán tanulta meg az öngondoskodást. Mert egy családban, még egy viszonylag működő családban is, hogyha van egy, egy igen erős szociális kapocs egy jó szociális munkás, meg egy jó intézmény, ami kívülről, vagy félig meddig kívülről, mert lakó-otthon szerű ellátásról van szó, segít, sokkal könnyebb megtanulni. Akár ezt, amit te mondtál, hogy családi együttműködés, akár pedig az öngondoskodás, mint olyat. hát kettő azt gondolom, hogy összekapcsolódik. Én a rendszerrel kezdeném, igen. hogy nem csödölnének be országok sorban, és nem keletkezett volna ekkora hitelállomány, amit nem tud kezelni ez a sok család, akkor, hogyha a mentalitás más lenne. Hogyha nem alakult volna ki az, hogy mindenkinek saját lakásban kell laknia, mindenkinek szebb és nagyobb lakásban kell laknia, mint amit ő meg tud fizetni, illetve, hogy mindent meg lehet venni, hiszen ott a hitel nem kerül semmibe, bemegyek a bankba és elintézem. Most, hogy ez az emberek egyéni felelőssége -e elsősorban, vagy ez egy ilyen társadalmi felelősség, vagy a bankok felelőssége, ez egy más kérdés, azt gondolom, hogy ez mindegyik együtt. Minden esetre, innen jön a második fel a kérdésednek, hogy nem tudom, mit lehet csinálni ezekkel a családokkal. Nem tudom, hogy mit lehet csinálni egy ilyen esetben, amikor több százezer ember kerül az utcára részben saját hibájából, részben nem. E, azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan, akkor tudnék el válaszolni, hogyha most itt lenne még négy-öt ember, egy ilyen team, ennek közöttük közgazdász, meg szociológus, meg politikus, és akkor egy brainstorming olnánk egy negyed órát, utána tudnék erre válaszolni a saját ötletem azaz hogy megelőzni tudjuk a későbbi hasonló a bekövetkeztét, mert elég, hogyha arra gondolunk, hogy nyugat európában vannak olyan országok, ahol több ember lakik bérlet lakásban, mint talán sajátban, Magyarországon meg talán a lakosságnak a kettő vagy 4 százaléka, és sok esetben kényszerből, tehát hogy ez nem egy természetes, egy, nem egy menő dolog, mint nyugaton, meg ez a legnormálisabb, hiszen költözni kell gyakran a munka miatt, iskola miatt, más miatt. Tehát, hogy egy szemléletet kell változtatni a társadalomban, hogy mobillá kell tenni a társadalmat mindenféle értelemben, hogy a mozgást azt így elfogadtatni, ilyen értelemben is, hogy föl kell néha kedekedni és át kell költözni máshol. És arra ébredt, hogy a hó belepte, és még leserázta azt a havat, letiltott gondolat ugrott eszébe, felleges hajnalon, húfötte hajnalon. Ő volt, aki tiltotta magának, meg azt a bizonyos gondolatot, hát gyorsan meg önnön magában azt a bizonyos gondolatot. Hófötte hajnalon. Később a kedvenc nagy kukájába nézve, éppen amit őn reggelizett nézt egy mocskos nejlon dobozból, már megint veszélybe jutott, húfötte hajnalon. Megint a tiltott, ugrott eszébe, S még tévéműsorral szájak törült, Elfojtotta ismét kis időslet, Felleges hajnalon, Hú, hajnalon. hajnalom! Aztán jól megvolt egészen estig, Nem járt eszébe fikarcni sem, Lávának fázásán, borocskán kívül, Felleges estelik, Hófutt estelik du du még este tárgyolt egy vidám rendőrrel még üres kirakadban vacskára dűlt Kint a hó esett esett mint rosszabb felleges szombaton Hó fötte szombaton. Kérte a rendőrt, még ne hagyja magára, Félt, hogy az elmegy, de magától félt, Mert hogy a tilalmas eszébe juthat, Hogy mitől jutott ide, ahová eljutott. De elment a rendőr, ő nézett utána, És már is ellepte a gondolat, az, hogy az egészet egy nő okozta Pedig ez nem volt szabad Semmi szín alatt A jobbik eszével ugyanis tudta Az a nő ártatlan ő maga hibás Mert amit az ember el tud képzelni magáról Végül az, az lesz belőle majd és mivel ő el tudta képzelni magáról azt, hogy az utcán végzi, azért van itt. A nőbezzeg nincs itt, mert inkább meghalna, azért van fent ő meg itt, azért nincs lent az a nő. A jobbik esze csak mindig ezt mondta, na de jött mindig elalvás előtt. A másik, amelyik mindig azt súgta, hogy gyűlöld meg már azt a nőt. Gyűlöld meg már azt a nőt! Félt az alvástól, félt a reggeltől, inkább a lápfázás mocskos doboz, mint az a gondolat folyton fejében, hogy a nő vagy pedig ő. Miért kintő, miért fent a nő? Miért lentő, miért fent a nő? Miért lentő, miért fent a nő? A második felvételről Csank Robertet a fiatalon elhunyt kiváló filozófust halljuk arról, hogy a jelenkor válsága nem ma kezdődött, és hogyan tévesztett utat és célt az ember. A válságos útról csak a mélyebb összefüggések megértése és a tudott felébredése jelent ki utat. A mai globális válság gyökereit én ö, mélyebben látom. Történelmi időben is régebbre vezetném vissza a válság okait, Általában véve a nyugati civilizáció válságáról beszélhetünk, és hát itt bármilyen meglepő, és esetleg néhány hallgató meglepetése fogja hallani, idólokat kell ledöntenünk. Olyan idólokat, amelyek a történelm oktatásban és a történelm könyvekben mint egy a fejlődés nélkülöztetlen rugói voltak. Ezeket az idólokat én így tudnám csokorba gyűjteni, mint a klasszikus antik kultúra,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 a korábbi feudális társadalmakban. Mindenek előtt azonban én a fejlődés fogalmáról szeretnék egy picit beszélni. Klasszikus filozófiai, tehát ontológia vagy magyarul méleti értelemben a fejlődés vagy evolúció így is fogalmazhatunk. Fejlődés fogalmáról akkor beszélhetünk, vagy fejlődésről akkor beszélhetünk tisztán, hogyha az saját létén túlmutat. Tehát csak olyan folyamatot tekinthetünk valódi és igazi tisztafejlődésnek, amik a saját létezésén túlmutat, mind vertikálisan, fölfelé, mind horizontálisan szétterülve. Mit értek ez alatt? Ha az emberiség az elmúlt 2000 évben vagy x ezer évben valóban fejlődött volna, akkor pontosan ezekben a mutatókban javult volna. Tehát horizontálisan, mondjuk a társadalmi felelősség értelmében, a mellettem lévő társam, a mellettem lévő társadalmi közegért vállalt felelősség, az növekedett volna.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 Azért mondtam a, a műsor legelején, hogy bizonyos idólokat kell ledöntenünk, hiszen a kisiskoláskortól kezdve a gyermekeink fejébe azt táplálják, hogy az emberiség történelmének a fejlődése célja az tulajdonképpen egy magasrendű civilizáció, egy, egy, egy magasan fejlett és technikailag fejlett globális kapitalizmus. Ha valaki figyelmesen olvassa a könyveket, akkor végcélként, ha mondjuk kommunista társadalomból volt szó, egy magasan fejlett kommunizmus, Ö, nincs igazi különbség a két típusú ö, civilizáció és társadalmi forma között. Mind a kettő egy magas technikai szintre próbál építeni. A hagyományos társadalmi berendezkedéseknél az volt a, az egyik fő alaptörvény, hogy, egy, ö, hogy a, a paraszti társadalom a legfontosabb kérdésekben nem ö, önmaga dönt vagy a polgári társadalom a legfontosabb kérdésben nem önmaga dönt. De végső soron még az uralkodó sem önmaga dönt, hanem ott a törvény, vagy ott van a bizonyos isteni principiumok. Na most a kérdésünk az, hogyha egy, egy társadalmi csoport, tehát mondjuk a bankár, vagy a, vagy a, a polgári osztály, amelyik a 16.-17. századtól kezdi saját kezébe venni az irányítást, amit fejlődésként mutat be a könyvek, ezek lényegében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 amelyeket az ókortól kezdve napjainkig látunk, azok mind arról szólnak, szemben a történelemkönyv állításaival, hogy hogyan veszíti el az emberi társadalom, az emberi létforma, hogyan veszíti el azokat a fékeket, belső fékeket, mm. amelyeket pontosan az ókori keleti civilizációk, pontosan az úgynevezett sötét középkornak beállított korai feudalizmus, pontosan a, az úgynevezett idézőjelbetett konzervatív, tehát szó eredeti értelmében vett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 É, és ezt az aszkézist éppen azok a törvények, fékek hordozták egy társadalomban. Általában a, vagy az uralkodó, vagy a papság szó szerint önmérsékletre e tanítottak, de magát a társadalmat is, e és a, különösen a gazdaságot. Tehát a, a klasszikus antik civilizációk előtti, amikről keveset beszélünk, és a könyvek is viszonylag kis teret szentelnek neki, tehát az úgynevezett ókori keleti típusú társadalmak pontosan ebben az aszkézisben éltek. Visszatérve, ez, ez valóban egy kulcsfogalom, mert amennyiben egy, egy társadalom túllépi ezt a, tehát saját határait, nem képes erre az evolúciós az különösképpen a gazdaságot és a pénzügyeket tekintették a legveszélyesebbnek, pandóra szelencéjének. Ha ezt kinyitjuk, ráadásul úgy nyitjuk ki, hogy nincs, nincs fölötte felügyelet.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 katonailag is megvédeni atént, bizonyos értelemben minden külső atént is és egész hellászt, mert ezt a fajta evolúciós aszkézist képes volt magas fokon gyakorolni. Ed eddig én is Igen. inkább csak diagnózis próbáltam fölvázolni, tehát megoldási javaslatokra de még nem volt szó. Igen. Van egy régi mondás, hogy 40 éves kora után mindenki felelős a saját arcáért. Tehát ez a metafizikai pont lehet azt, hogy tudok-e tükörbe nézni, tudok -e a saját szememben nézni minden nap, képes vagyok-e nyugodtan tudok-e a, a felnövekvő generáció szemébe nézni. E, sorolhatnám. Tehát megtalálhatóak azok a metafizikai pontok, amelyek saját létezésemen túlmutatnak. Hogyha ez megvan, akkor ebből lebonthatom, akkor ebből logikusan következik a, a, az embertársam iránt érzett uh, hihetetlen felelősség, és aztán abból következik a természet iránt érzett hihetetlen felelősség, uh, csak egy ilyen társadalom képes túlélni ezt a mai válságot, és valóban ez még csak a válság kezdete, és uh, Isten ilgalmazzon nekünk, hogyha, hogyha a gazdasági válságon túlép, túlterjed ez a, ez a folyamat. Tehát pontosan arról van szó, hogy uh,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 Egyfajta földhöz, az anyaföldhöz való visszatérés, mint egy az anyaföldnek a, a, a kebelére való visszavonulás jelenthet átmeneti megoldást. Az alternatív energiahordozók sem feltétlenül megoldások. Tehát mm. azt, hogy kiirtjuk az erdőket, vagy energiafüvet tüzelünk, tehát a mm. szisztéma rossz. A szisztéma rossz, a modern politikai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 Valamilyen értelemben a saját áru megtermelése, a kereskedelem visszafogása, a szállítás visszafogása, a multinacionális nagyvállatok visszaszorítása, és így tovább, és így tovább. Ez egy olyan filozófia, vagy egy olyan politikai filozófiát gerjeszt, ami ma abszolút népszerűtlen lenne. Nagyon sokat gondolkoztam én is azon, hogy hol van az a pont, ahol megragadható, megfogható ez a válság, és valamilyen szinten kezelhető, a nagy rendszerek, rendszerek önjáróvá ön váltak, és ráadásul a szereplői egzistenciálisan is, és minden szinten kötődnek ahhoz a struktúrához. Az egyéni szinten sem igazán, tehát az egyén sok elkezdheti magán ezt az evolúciós az visszafoghatja a környezettudatos politikát elszigetel. Tehát a kis közösségek Igen. szintjén ragadható meg a probléma. Tehát a hasonlóan gondolkodó,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 civil demokráciát is gyakorolják. Nagyon bonyolult a kérdés, mert, mert itt adott esetben akár a tulajdonviszonyok megváltoztatásáig is el lehet menni. Megyek az utcán lefelé, nyitott kabátban hazafelé, lehet úgy fél hét felé, megyek a nincsből a van felé. Cipőmben ott az üzemet, az hajtja összes lépemet, visznek szárnyas bokát, minden lépésnél van tovább. Jönnek a házak, oszlopok, túl vagyok rajtuk, túl vagyok, táncolok nincsből abban felé. Fél hétből megyek a hét felé, megyek az utcán lefelé. Viszem a nincset felé És minden hálám csak az övé Aki ezt így rendeli Dombos az én utcám Csúcspontján túljutván Lejt menet lendít meg Szárnyasan lépkedjek És visszapillantva Nem látok én vissza Mit kezdetben tettem meg Csúcsban Lább az utcán lefelé, Jövet a nincsből a van felé, Veletek házak, oszlopok, Veletek együtt úgy futó. Megyek az úton lefelé, 2004 este felé, És ő még azt is jól rendelé, Hogy senki se mondja gyerebé. 2004, 2004, Itt van az év, ez az az év, hogy semmit se, hogy semmit se véd, 2004 van fél hét felé. Megyek utcámon lefelé, nyitott kabátban hazafelé, megyek egy fényes ház felé, jó lesz majd ott a hét felé. Jó lesz a kedvem majd rántom az ajtókat, útorok ott majd bent, minden én térdelnek. És azt kell éreznem, hogy célba érkeztem És talán lefekszem, végre is lefekszem És talán lefekszem, ha földön elfekszem És azt kell éreznem, nincs bármit végeznem Hát ilyen az utcán lefelé. nyitott kabátban hazafelé Érez, hogy minden csak az övé, aki ezt így rendeli. Végül pedig a Pécsi Tudományegyetem tanárát, hajnal Klárát halljuk arról, hogy mit jelent, és mit nem jelent a fenntarthatóság. Fontos, hogy mi magunk is megértsük azokat a folyamatokat, amik a természetben és a társadalomban végbe mennek, mert ezekről szinte soha nem hallunk. Azt gondolom, csak akkor tudunk helyesen dönteni a változásokról, ha értjük a világ folyamatait, és a magunk felelősségével is tisztában vagyunk. A fogalom többékszövedes történet ellenére nagyon kevesen tudják, nagyon kevesen ismerik, és nagyon kevesen hallották egyáltalán még ezt, hogy fenntarthatóság, és akik hallották is nagyon sokszor ködös és gyakran téves fogalmakat csatolnak ide hozzá. Akik pedig egy kicsit jobban foglalkoztak külön, vagy többet olvastak róla, bizony szintén hasonló a kép, mert nem olyan könnyen érthető, no, hogy én is érthetőbb legyek. A mai világunk olyan társadalmi-gazdasági rendszereknek van összessége, amelyek az erőforrások egyre intenzívebb kihasználására, kiaknázására építenek, tehát a termeljünk minél többet, fogyasztunk minél többet, és ezzel a véges földi rendszerrel nincs összhangban. Magyarul többet fogyasztunk, mint amennyit a föld erőforrás készlete számunkra kínál, ugyan egyelőre még elég, de hosszú távon biztos, hogy nem lesz elég. Jelen világban sem mindenkinek elég, mert körülbelül a a világnétesség 20 a az, aki jólétben él, és a többi az egy ilyen elfogadható, vagy hihetetlen mértékű szegénységben. Még a világbank is elismeri azt, hogy lassan másfél milliárd ember napi egy dollárból kell, hogy tengesse az életét, és hát ez, ez hihetetlenül nagy nyomor, se megfelelő ennivaló, se megfelelő hajlék, sem munkahely. Tehát a mai világunkban is rendkívül súlyos problémák vannak, csak mondjuk mi itt nem annyira szembesülünk vele, vagy nem akarunk vele szembesülni, de mindenképpen a lényeg az, hogy az a fejlődési modell, amit ma az emberiség a nyugati kultúra révén ma már mindenhol ismer, ez nem fenntartható hosszú távon, hiszen arra épít, hogy az erőforrások intenzív felhasználásával a természetet alakítja át szeméti hulladékkal. Uh -huh. Így a jelenlegi modellünk a fenntarthatatlan, és ennek alternatívája. Jövőképe az a fenntartható fejlődés, ami egy biztonságos, stabil, és mindenki számára, vagy a legtöbb ember számára, egy emberhez méltó életkörülményrendszert tud biztosítani. Ez tehát a, a fenntarthatóságnak a nagyon-nagyon-nagyon rövid lényege. A fenntarthatóság alatt a fő politika, politika, gazdaságélet szereplői és a mindennapi emberek is arra gondolnak, hogy a jelenlegi rendeket tartsuk fenn, az átmeneti válságoktól kíméljük meg magunkat. Olajáróbanás, gabona ö, árak ingadozása, a tősdeválságok, munkanélküliségi válságok. Hogy ezeket küszöböljük ki, és azt a fejlődési modellt, amit eddig az emberiség az ipari kezd, kezdve, de főleg a második világháború után nagyon sikeresen művet, ezt tartsuk fönt. Na most nem erről van szó. Ugyanis a fenntartható fejlődés fogalma már egy új világkorszaknak, egy új paradigmának a értékrendjében értelmezhető csak helyesen, és pedig a kérdése a fejlődés fogalom helyes értelmezése. Arról van szó, hogy az eddigiekben alapvetően egy növekedési folyamatot valósítottunk meg. Ez a minél többet, minél nagyobbat, minél gyorsabbat, minél újabbat. És ezt neveztük el fejlődési folyamatnak, pedig ez egy mennyiségi jellegű növekedési, gyarapodási folyamat, aminek természetesen vannak minőségi oldalai értékei szó se róla, de mégis alapvetően növekedés. A fejlődés pedig lényegét tekintve minőségi folyamat, aminek szintén vannak mennyiségi oldalai is, de igazából a minőségi változások a jellemzői, például az összetettebb, a komplexebb, a magasabb, a szervezet, a dinamikusabb, az árnyaltabb, a kreatívabb, a hatékonyabb, az mind-mind minőségi jellemző, amelyel eddig is találkoztunk bőven, de mégsem ez volt a domináns. Tehát mondhatni azt, amit több szakértől is megfogalmaz, hogy a, a nyugati társadalmaknak nagyon komoly tévedése, hogy a fejlődést és a növekedést felkerülték. A város a falusi település formához képest összetettebb, bonyolultabb, integráltabb, komplexebb, sokkal jobban hordozza Sokak szerint az emberi kreativitást, mint a falu, mert itt van meg az a szükséges tömeg, amely inspirál belünket gondolatokra, akár közvetlen formába, akár közvetetten, és itt van meg az a művi környezet, amely úgy szintén gondolatunkat, figyelmünket inkább az ég felé, a szellemi és a szellemiség felé irányítja, mint a határtalan vidék felé, réteg mezők, amelyeknek megint megvan a maga ö, inspiráló értéke, de egy kicsit más, mint a városi. Na most a városok tehát valóban egyfajta minőségi ö, kategóriák, ö, de ez nem egyértelmű és nem pozitív. A városok fejlődése egy idő után, az ipari forgalom után ö, inkább mennyiségi ö, növekedéssel jellemezhetők, az, hogy a közlekedési eszközök óriási fejlődésen mentek át, tehát a gőzgép formalmával hihetetlenül megduzzat hatott a városnak a népessége, mert a várost már távoli körzetekből el lehetett látni élelmiszerrel, nyersanyaggal, üzemanyaggal. Korábban a városok azért nem tudtak mennyiségület gyarapodni, mert a, a ökröszekrekkel a város fizikai elláthatósága, fenntarthatósága nem volt biztosítható. A közelségre nagyon-nagyon fontos szükség van, mert valahol én azt mondanám, hogy, hogy a, a, a város az, ami inspirál, ami a kreativitásunkat kihozza, ugyanakkor a természet pedig, hú, azt mondanám, hogy az pedig egy kicsit szelektál és tisztítja a gondolatainkat. Ugyanis a természet törvényéhozók, amelyeket mindig be kell tartanunk, ránk is érvényesek. És hogyha a természet törvényeink keresztül nem szűrjük a mi törvényeinket, nem igazodunk hozzá, akkor nagyon-nagyon könnyen uh, uh, a városok viszont leépíthetik a civilizációt és az emberi tudatot. Hát uh, igen, az üzlet egyébként nem csak a várost keverezte nem a természetet is maga alá gyúrta, ahogyan Polányi fogalmazó szerint, és magát a társadalmat is magá nem csak a város az áldozat, és nem csak a plázák mű szivárványai És hát ezt jobb, hogyha kicsit alaposabban szemügyre vesszük, mert van rá időnk. A városok keletkezésével kapcsolatban én nagyon szimpatizálok, és teljesen egyetőztek Manford, urbanista, zseniális tudósnak a véleményével, aki azt mondja, ellentétben a fő áramlatokkal és a leegyszerűsítő áramlatokkal, hogy a, a várost spirituális okok hozták létre azon okok összessége, amely az ember spirituális igényét elégítette ki, akár a halottak eltemetésével, akár pedig az Isteneknek, vagy az elhontősök szellemének tartott ritusok, szertartások megrendezési aktusával. Magyarul ki kellett választani olyan állandó stabil helyet a természetben, ahol ezeket a ritusokat rendszeresen megtartották, ahova rendszeresen visszajárták, és ez volt a letelepedésnek a első számú motiváló tényezője, nem pedig a gazdasági tevékenység. Ez nagyon sok irányból alátámasztható, akár demográfiai, akár kultúrtörténeti. Én tényekkel Most itt azért túlságosan nem megyünk bele. A legújabb szakirodalmak megkérdőjelezik azt a hagyományos felfogást, hogy mi annyira földet akartunk művelni, és annyira le akartunk telepedni, nem valószínű, hogy igaz. Na tehát a város spirituális szakrális okokra vezethető vissza, és nagyon-nagyon sokáig ez a feladata, ha csak az akropoliszra, fellegvárakra gondolunk, vagy az égigérő templomokra bizony bizony arról szólt, hogy az ember spirituális biztonságát ö, adja meg, és nem az anyagit, ami persze megtörtént szintén, de másodlagos feladatként. Na most az ipari forgalommal elkezdődő nagy nagy átalakulás itt a világ nyugati felén, megfordította ezt a helyzetet, háttérbe került az emberek spirituális biztonsága és igénye, és a gazdaság. Uh, oly uh, mértékű fejlődésnek indult el az ipari forgalom hatására, hogy szó szerint tényleg maga a természetet, a társadalmat ezzel együtt a várost is, és ma a város a gazdaság irányításának a szimbóluma templomtornyainkat már uh, messze lekörözik a bankok, üzletházak óriási felhőkarcolói uralják a város látványát de ha jobban megfigyeljük ezeket a plázákat, hatalmas pénzintézeteket, bizony-bizony messziről és közelről is a templomok uh, formai világára, elrendezési világára utalnak. Az oltárok helyét a bankpultok és a bankautomatapultok veszik át. És bizony mondhatjuk azt, hogy az emberek ma már is helyett a pénzt imádják, és ez határozza meg az életüket, és ez határozza meg a, a városoknak a formai változásait, az változásait, és benne mi életünket is. A városok fejlődését nagyon-nagyon nehéz így tipizálni, és nem minden városra érvényes ez így, főleg a, a későbbi dinamikával rendelkező városoknál de kezdetként azért a, a budai oldalon ott voltak azok a, a megnyilvánulások, amelyek az ember letelepedését odavonzották. vonzották. Nagy Picsen ez jobban kiderül, mert a, a Bazlika környéki szakrálinstér az nagyon-nagyon sokáig megmaradt. Ma is dominál, így van, országban, kicsit periférikus helyzetben van ez a város, víztől távol, tehát egy sajátos történelmi fejlődési pályát írt be, és így a gazdaság életfokusa mai napig is kívül esik a térnek a hatósugarán, ugyanakkor viszont hát kétségbe ejtően és aggasztóan nyomul erőre a bizniszvilág. Én jártam olyan nyugati városokba ahol a különböző okok miatt, ennek a, ezeknek a történelmi bávárosoknak az utcáiból tényleg eltűnt az élet. A kereskedelem kiment a plázánkba, a lakók kiköltöztek kertvárosokba, és a turisták Kábán, Bénán értetlenül kavarogtak, és aztán szépen mentek a szállodákba velem együtt, mert, mert egyszerűen élet nélkül nem lehet elképzelni a dongokat. Na most itt, itt nem csak arról van szó, hogy a turista szépen el fog menni, ez a legkevesebb, mert a turista az jön, megy, hanem azok az emberek, akik a helyi kereskedelmet képviselik, ezeknek családjuk van. Életformát kellene föntartanunk és tönkre mennek is, és, és nem biztos, hogy van lehetőség újabb és újabb próbálkozásra. Jól tudjuk, hogy ezek a nagy bevásárlóközpontok a száz létesített munkahely mellett körülbelül 120-130-at a helyi lakosság számára a társadalmi élet megéréseinek lehetőségeit is csorbítják, mert ezek a kis belváros és Séta utcák, az úgynevezett zsarki fűszeres, ezek intézmény, ez több mint volt. Uh -huh. Ezek olyan lehetőségek a mindennapi életünk számára, ahol találkozhatunk ismerősökkel, barátokkal, ne talán rokonokkal, üzletfelekkel, ahol az emberi lét alapvető igényét, a mindennapi kommunikációt meg tudjuk élni. Na most ezek rendkívül fontosak. Én amikor kb. 6-7 éve, vagy talán most már 8 éve is voltam kint Angliába, az Európai Város Tervezés egyik kiemelkedő műhelyébe, ott Steve Owen, a Cseppelmi Egyetem dékánya a fejét fogta, hogy klára, mit csináltok könyörgön. Mi arra fotjátok hatalmas pénzeket, hogy visszaállítsuk a hagyományos város szerkezetet, és a Sarki Főszeres Intézménye tudjon működni. Óriási a a a nyomulása és a hatalma, nagyon nehéz velük szemben ellenállni, és csak azt hiszem, hogy egy rendkívül elkötelezett várostervezés és városvezetés és mögöttük álló társadalom képes megakadályozni és azt mondom, hogy köszönjük szépen nem, nem, nem kérjük ezt, mert ez hosszú távon nem lesz működőképes. Na most a másik szám, amit még ezekre a plázákra én felszúznék, főleg azokra amelyik a városok belső régióiban helyezkednek el, hogy bevonzák a közlekedést bevonzák és koncentrálják az embereket és ez egy egészségtelen jellegű folyamat, hiszen egy ilyen bevásárló központban az ember nem egy ö, zacskó ö, sütőporér, vagy ö, nem egy kiló m, jó almáér rohan be, hanem programként, akár félnapos, akár egésznapos programként, és teljes bevásárlásra, ami kosárszámú áru, és ez bizony tömegközlekedési, a gyalog hazacipelni nem, igen, lehet tehát olyan város szerkezetet alakítunk így ki, amelyben függővé teszük az embereket a személyeket A demokrácia mostadását hallották Bányai a szerkesztésében. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Ez egy véletlen súgta dallam lesz. Most a véletlen vezet Ráhagyom. Nagyon kíváncsi vagyok, hova visz a véletlen muzsikája. Engem bölcsőmben már ő ringatott, aztán minden hová el. Kísért, közben meg, meg bicsaklott, összeállt a véletlen muzsikája. Állítom minden minden véletlen, csak is a véletlen. Éneklem most, aki bennünk a mélyben lakik. Valahol mindennek mélyén a véletlen ott lapul. Véletlen az, hogy nagyon szeretlek, és mivel véletlenül hát ártatlanul a véletlen muzsikált csak. ez egy véletlen súgtal dallamit ezek véletlen súgtal dalok nekem a véletlen adta ami vagyok a véletlen muzsikája és most nézlek és be kell vallanom Ezt az érzést én most csak hagyom Hagyom, hogy elborítson, mint egy fájdalom A véletlen muzsikája Már tudom, mit ad Isten, Mi nekünk kegyetlenül, Mindegyik lélegzetben, A véletlen ott hegedül. Valahol mindennek alján, A véletlen ott lapul, Véletlen az, hogy nagyon szeretlek, és mivel véletlenül hát, Ártatlanul, Csak a véletlen muzsikáljon, Ne is gondolkozz szívem, Nem szabad, Ezek ki tudja honnan jött szavat, Meg-meg bicsaklanak, de hagyni kell, Hogy a véletlen csak muzsikáljon a véletlen zenét. Hogy a véletlen csak muzsikáljon a véletlen zenét. Hogy a véletlen csak muzikájon, a véletlen zené.